Hyrra bréf Páls til þessalóniku manna. Þessalóniku eru eldstu Páls bréfinn og skrifuð um 50 eftir Krist. Thessalónika var höfuðborg í héraðinu Magadóníu í norður Gríklandi, og þaðan hafði Pál þurft að flýja frá þeim söpnuði er hann hafði stopnað þar vegna andspyrnum gýðinga samabeyr postulasagan 17. kapli 1. vers til 17. kapla 15. vers. Brefið skrefar hann að líkindum frá kórentu til að styrkja trúsapnaðirins kærleika og von, fyrstikabli þriðavers. Brefið fjallar um þessi efni í réttir röð, fyrstikabli um trúna, annar og þriðikabli um kærleikan og fjórði og fymtikabli um vonina. Fyrra bref Páls til þessa lónikumanna. Fyrstikabli Kveðja og þarkir Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa sögnuði þessalónikumanna sem er í guði föður og drottni Jesú Náð sem náðsimeður og friður. Ég þakka ávallt guði fyrir ykkur öll er ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég minnist stöðugt fyrir augliti guðsvors og föður, hver mikið þið starfið í trunni, stríðið í kærleikanum og eru staðföst í voninni á drottinvorn Jesú Kristi. Guð elskar ykkur sískinn. Ég veit að hann hefur útvalið ykkur. Fagnaðar erindi mitt kom ekki til ykkar í orðum einum, heldur í krafti og heilugum anda, með fylstu sannfæringu. Eins vitið þið hverju ég kom til vegar ykkar vegna. Þið hafi gerst eftir breytendur mínur og drottins. Þrátt fyrir mikla þrengingu tóku þið á móti orðunum með fagnuði sem heilagur andi gefur. Þannig eru þið orðin fyrirmynd öllum trúiðum í Makedoníu og í Akkefu. Þá ykkur hefur orð drottins ljómað, ekki einungis í Makedoníu og Akkefu, heldur er trú ykkar og guð kunn orðin allstaðar, um það þarf ég ekki að fjölerða. Allir segja frá því á hvern hátt ég kom til ykkar og hvernig þið sneruð ykkur til guðs frá skurguðunum til þess að þjóna, lifandi og sönnum guði. Og hvernig þið vendin úr svonar hans frá himnum, Jésú sem Guð frá döðum og mun frelsokkur frá henni komandi reyði. Annarkabli Starf Páls í þessalóniku Sjálf vitið þið bræður og systur að koma mín til ykkar varð ekki árangurslaus. Ykkur er kunnugt að ég hafði áður þolað yllt og verið mistemt í Filippi, en Guð minn gaf mér djörfung til að tala til ykkar fagnarir yndi Guðs þó baróttan væri mikil. Bóðun mín er ekki spróttin af villu eða af órheinum kvötum og í reyn ekki að blekja neitt. En Guð hefur talið mig maklina þess að trúa mér fyrir fagnaðarherindunu. Þannig hef ég líka talað ekki til þess að þóknast mönnum, heldur Guði sem rannsakar hjörtu okkar. Aldrei hafði ég neins mjáður yrð á vörum, það vitið þið, og ekki bjóð þar ásælina bæki, Guð er vottur þess. Ekki leitaði ég að vexandra mönnum, hvorki ykkur nýja öðrum, þótt ég hefði getað beitt mynduleika sem postuli krists. Nei, ég var mildur á meðalekar, eins og móðir sem hlúur að börnum sínum. Ég bar slíkt kærleks þegar til ykkar að gladur hefði ég ekki einungi skefið ykkur fagnaðirinni guðs, heldur og mitt eigi líf, svo ástfólkin voru þið orðin mér. Þið munið bræður og systur eftir erfiðu mínu og strýti, Ég vann ótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þingsla um leið og ég pretikaði fyrir ykkur fagnaðar erindi guðs. Þið eruð vottar þess með guði að framkoma mín við ykkur sem trúið var hrein, réttvís og óafinnaleg. Þið viti hvernig ég lagði að ykkur og kvatti og, og grápandi hvert og eitt ykkur eins og fadir börn sinn að þið skildu breyta eins og sambóðið er guði sem kallar ykkur til ríkisins og dýrðar. Og þess vegna þakka ég líka guði á afláts, því að þegar þið veittuð við orði guðs sem ég bóðaði, þá tókuði ekki við því sem manna orði heldur sem guðs orði, eins og það í sannleika er, og það sínir kraft sinn í ykkur sem drúið. Þið hafið sýskintekið ykkur til fyrirmyndar söpnuði guðs í jútegu, sem eru í Kristi Jesú, því að þið hafið þólað þi sem þeir urðu að þola af gýðingum, er bæði líflétu drottin Jesú og spáminina og hafa ofsótt okkur. Þeir eru guði eigi þóknanlegir og öllum mönnum mótsnúnir. Þeir vilja meina mér að tala til heiðingjanna til þess að þeir megi verða hólknir. Þannig fyll að þeir stöðugt mæli syndasinna, en reyðin er þó líka yfir þá kominum síðir. Ég hef þráð að sjá ykkur. En ég bræður og sýstur sem um stundarsakir sem verið skilin frá ykkur að líkamanum til, en ekki huganum, hef þráð ykkur mjög og gert mér allt farum að fá að sjá ykkur aftur. Þess vegna ætlaði ég að koma til ykkar, ég, Páll, oftar en einsinni, en Satan hefur hamlað því. Hver er von mín eða gleði eða sigur sveigurinn sem ég miklast af? Eru það ekki einmitt þið? Framið fyrir drottni vorum Jésu og við komum hans. Já, þið eru vexend mín og gleði. Þriði í kapli Þar kom að ég þóldi ekki lengur við og réð þá af að verða einn eftir í aðhennu en sendi tíma og töðusbróður minn. Hann var samverkamæður guðs við að bóða þagnaðar erindinum krist og átti það styrk ykkur og uppörv ykkur í trúnni svo enginn leti bifast í þessum frengingum. Þið viti sjálfað þeirra er að venta Þegar ég var hjá ykkur þá saði ég ykkur fyrir að ég myndi verða þóla þrengingar. Það er líka komið fram eins og þið vitið. Því þoldi ég ekki lengur við og sendi tímatöðs til að fá að vita um trú ykkar. Hvort freistarin kynna hafa freistað ykkar og erfiði mitt orðið til einskis. En nú er tímatöðs aftur komin til mín frá ykkur og hefur borið mér gleði freknum trú ykkar og kærleika. Hann segir að þið minnist mín ávallt með hlýjum hug og ykkur langi til að sjá mig. En og mig líka til að sjá ykkur. Sökum þessa hef ég sískin hlótið huggun í neðminni og þrengingu vegna trúar ykkar. Nú lifi ég fyrst þiðstandið stöðu í trunni og drottin. Hvernig get ég nósamlega þakka guði fyrir alla þók leði er hann leti ykkur veita mér? Ég byði nótt og dag heitt og að hjarta að fá að sjá ykkur og bæta úr því sem áfátt er trú ykkur. Sjálfur guð og faðir voru dróttin voru Jésús, greiði vegminn til ykkar. En dróttin eflikur og auðgíða kærleika hvertil annars og til allra eins og ég ber kærleika til ykkar. Þannig styrkir hann hjörtu ykkar svo að þið verðið óafinnanleg og heilög í augum Guðs föðurvors þegar dróttin voru Jésús kemur á samt öllum sínum heilögum. Fjórði kafli Framför í helgun. Að endingu byrði ykkur bræður og systur og hveti ykkur í drottni Jésu til að breyta eins og þið hafið numið að mér og þóknast guði eins og þið reyndar gerið. En takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrir mæli ég gaf ykkur frá drottni Jésu. Það er viljið guðs að þið verðið heilug. Hann vil að þið haldið ykkur frá óskýrlífi. Að sér hvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri en ekki í losta eins og heiðingjarnir, Er ekki þekkja Guð og engin skildi ganga á hlut eða blekja nokkurn bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottin hegnir fyrir allt fylikt eins og ég hef áður sagt ykkur og varði ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til sörleifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Um bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, þau guð hefur sjálfur kent ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsyni líka öllum trú sískinum í allri makadóniju sama kærleika. En í hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum, leggji metnað ykkar við að lifa kyrlátur lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef bóðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðeigandi hátt gagnvart þeim sem þeirra utan eru og eruð upp á engan komin. Endur koma drottins Ekki vil ég sískin láti ykkur vera okkunnugt um þau sem sopnuð eru, til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jésús sé dáun upprýsin, þá mun Guð fyrir Jésú leiða ásamt honum fram þau sem sopnuð eru. Því það segi ég ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífið komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sopnu þeirru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar raust erki engilsins kveður við og básúna Guð sljómar mun sjálfur drottin stíga niður á himni og þau sem dói trú á Krist munum fyrst upp rísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrivin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alltaf tíma uppörðu fyrir hvert annað með þessum orðum fimmti kafli börn ljóssins og dagsins en um tíma og tíðir hafi þið bræður og systur ekki þörf á að ykkur sé skrifað Þið vitið það sjálfgjörðla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og enginn hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Og þeir munu alls ekki undan komast. En þið sískin eruð ekki myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þeir eruð öll börn ljósins og dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrunu, Svovum því ekki eins og aðrir, heldur vökum og verum allskáð, þegar þau sem sofa, sofa um nætur og þau sem drekka sér drukkin, drekka um nætur. En við sem heyrum deginum til, skunum vera allskáð, klætt trú og kærleika sem brinju og voninu um frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reyðin eða bráð, heldur að öðlast sáluhjálpsækir drottin svo svo Jésú Krists. Hand á fyrir okkur, til þess að viðmættum lifa með honum, hvort sem við vökum eða sofum. Hvetið því og uppbyggið hvert annað eins og því og gerið. Fyrir og hverðjur. Ég beði ykkur sískina að meta þá að verðleikum sem erfiða og meðalekkar, veita ykkur fórstöðu og kenna ykkur að lifa í samfélagi drottins. Auðsyni þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starfðirra. Lifið í friði ykkar milli. Ég hveti ykkur sískin, vandið um við yðjuleysa, hugreistið í litla takið að ykkur óstyrka, verið þólinn móðu alla. Gætið þessa engin galdi neinum illt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, bæðið hvert við annað og við alla aðra. Verið ætið glöð, byðjið án áláts, þakkið alla hlutið því það er vilji guðs með ykkur í Kristi Jesú. Slökkuð ekki andan. Fyrirlítið ekki spátómsvörð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarinsku huð, helgi yður algerlega og andi yðar á sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komið róttins vós Jésu Krist. Trúr er sáir yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Sískin, byðið fyrir mér. Heilsuð öllum í söfniðunum með heilugum kossi. Ég byð og brýni yður í drottins nafni að þér láti lesa bref þetta upp fyrir öllum í söfniðunum. Náðin drottins hos Jésu Krist sem er með yður.